заявили про своє негативне ставлення до екстремістських намірів Геля та його однодумців. Кінець цитати. Іншою серйозною проблемою влади стало омолодження національно-демократичного руху, поява великої кількості студентських громадських ініціатив, їхня швидка політизація. Довгий час... Чекісти намагалися не помічати цих процесів та подавали керівництву країни заспокійливу інформацію. Аналіз ситуації серед студентської молоді свідчить, що абсолютна більшість молодих людей схвалюють і підтримують зміни, які відбуваються в країні, активно беруть участь у здійсненні наміченої партією програми «Перебудови». Кінець цитати. Правдивою була лише перша частина цієї тези. Прагнення змін справді домінувало серед молоді. Одна з популярніших пісень того часу «Хочу змін рок-групи кіно». Другий постулат лише демонстрував бажання чекістів сподобатися керівництву держави. Насправді, Авторитет комуністичної партії та комсомолу в молодіжному середовищі танув, як сніг на сонці. А під талим снігом почали з'являтися паростки незалежної громадської активності. Тому КГБ рекомендував державним структурам пришвидшити створення офіційних молодіжних організацій та клубів, які мали б відволікти молодь від участі в опозиційній діяльності. Важливу увагу слід було приділити пропаганді, щоб викривати ворожі наміри закордонних підривних центрів вплинути на молодіжне середовище. Кінець цитати. Загалом, керівництво спецслужби дуже часто пояснювало наростання опозиційного руху впливом ворожої розвідки чи закордонних націоналістичних центрів. Ця традиційна теза добре вписувалася в рамки комуністичної ідеології, проте не могла з'ясувати справжніх мотивів, які штовхали все більше і більше людей приєднуватися до боротьби із владою. Станом на середину 1988 року КГБ доповідав про контроль за ситуацією у 21 неформальному об'єднанні, серед активістів яких були колишні політв'язні. Але, схоже, не допильнували. 7 липня на багатотисячному мітингу у Львові було оголошено про створення однієї з найвідоміших українських опозиційних організацій того періоду Української Гельсінської спілки. Її творці, зокрема колишні політв'язні В'ячеслав Чорновіл та Михайло Горень, ставили собі за мету перетворити організацію у політичну, а згодом – у партію опозиційну до комуністичної. Чекісти вирішили, що УГС – найнебезпечніша для них структура і зосередили зусилля на боротьбі з її активістами. У статті полковника Самойленка та підполковника Литвина «Українські націоналісти змінюють тактику» указувалося, що для протистояння УГС – Створено окрему оперативно-слідчу групу, вжито заходи з централізації агентурних і оперативно-технічних засобів. На спільних засіданнях із зацікавленими управліннями КГБ опрацьовувалися питання маневрування агентурою оперативного документування і правової оцінки дій розроблюваних осіб також своєчасного обміну інформацією». Кінець цитати. Далі чекісти хизувалися конкретними успіхами, часом доволі сумнівними. До прикладу, вони доповідали, що завдяки впровадженню в УГС агентів Артура та знайомої КГБ вдалося отримати перші зразки відновленого журналу «Український вісник», що його редагував В'ячеслав Чорновіл. Хоча навряд чи це коштувало агентам значних зусиль, адже журнал свідомо поширювався відкрито. Більших успіхів у роботі досягли інші їхні колеги. Агенти впливу «Едуард» і «Тихий», писали чекісти, зіграли на амбіційних претензіях на лідерство – вміло скористались ситуацією і внесли певний розкол в угруповання. У результаті окремі екстремісти відійшли від лідерів. Кінець цитати. Компрометація лідерів національно-демократичного руху залишалася важливим напрямком роботи спецслужби. У рішенні колегії КГБ СРСР від 17 липня 1988 року, що до цього спеціально зазначалося, ширше практикувати публічну компрометацію організаторів і виконавців ворожих акцій, викривальні виступи свідків, антирадянщиків та націоналістів, що розкаялися. Кінець цитати.